Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Hur är läget med dig, det, det är bara bra, får mm. jag ändå säga. Det är fredag imorgon, det väntas en AV. Ännu en vecka är liksom klar och jag har lite semester om en månad ungefär. Ska till mm. Stockholm och så, så det ska bli trevligt. Fan, mm. Hur är det själv? Jo, men det är bra. Det har varit en stressig vecka faktiskt. Men på ett sätt så är det väl bra. Man känner att man ja. lever. Jag klagar inte, jag, det är bara konstaterar. konstatera. Ska ja. jag sätta lite betyg imorgon och sådär. Fantastiskt. Ja, då har, man, då har man fullt upp. Så, så, så är det alltid. Det är... Men ja. Ah. Det är sportlov <laughs> snart. <laughs> ja, just det. Ni har jobbat i tre veckor nu så nu är det dags igen ja. Nej, det, det, det är alltid ett tag kvar, jag skojar ja. nej, men, nej men det känns väl bra så sätt. stressigt mm. sådär och, men på ett sätt så gillar man det Ja ja, det är bättre det än att ha, inte ha något att göra tänker jag mig Ja, herregud mm. Yes Så man får väl säga att ja, det är bra Ja, gött det, det är bra mm. um, va, va, du vet, vi, vi har ju pratat lite um, uh, Läslofas Förra veckan Ni och med serien har kommit mm. Jag kan bara konstatera snabbt så här Det här kommer jag ju vilja prata om ordentligt sen Men andra avsnittet var också väldigt bra mm. Så nu, nu känns det här som att den här serien Kommer kunna bli riktigt vass Någon dip kommer det ju säkert att bli Men ja Det ska bli kul att följa den här i alla fall nu um, har jag i alla fall läst så här, uh, som jag kan tycka är lite lite coolt, att uh, Naughty Dog, det är de som gör spelen uh, de har i alla fall sagt att mer uncharted blir det absolut inte från deras sida, mm. men det verkar ju som att uh, de kan ge bort uh, det till någon annan någon typ av outsourcing uh, eller att de säljer un, rättigheterna ungefär så, men att det blir en uh, ja, något av de två, det framkommer inte riktigt men att de liksom känner sig här ni kan ta det här, gör, gör en reboot om ni vill mm. eller gör vad ni vill med konceptet ungefär så uh, och kan också säga så här att de verkar också vara rätt nöjda med The Last of Us mm. så ifall det bara blir två delar där så tycker jag att uh, de tog sig friheterna i slutet av tvåan i alla fall att uh, historien kan vara slut där men mm. kan också fortsätta uh, så ja och det skulle inte göra mig någonting ifall det inte blir mer det känns som liksom, ja, ta det sätt... slut så, så är jag nöjd. Ja, om så men, får de göra något helt annat istället. Det kan jag uppskatta att man låter saker ta slut. Vissa grejer vill jag absolut inte ska ta slut. Typ Super Mario, det får absolut inte ta slut. Men, ja, nej, men det, nej, det är klart. Men, men vissa serier känner man ändå, alltså spelserier, som att det gör ingenting att det är slut här. Det, ja. Man har fått ett bra avslut. Mm. Nej, men det kan man väl säga då, skillnaden mot Super Mario med Uncharted, den är ju väldigt, väldigt tydlig avslutad mm. utifrån huvudpersonen Nathan Drake. Mm. Och så har man redan fått en spin-off. Så liksom, ja, det räcker så. Ja, och vill man göra, vi ser ett spel till, mm. då är jag ju inte heller... Helt emot att man gör ett helt nytt spel fast det kanske Nej. är samma typ av gameplay ungefär. Exakt. Jag ska komma till det alldeles, alldeles strax. Um, um, men liksom man ger det till någon som känns lite hungrig idag på det. Mm. Och då är frågan så här, vad skulle man kunna göra? Och det som jag har känt lite med Uncharted det skulle väl i så fall kunna vara till exempel att um, att leta skatter är ganska kul. Mm. och eh, det är jävligt rolig action i tvåan, trean och fyran tycker jag, men den är också helt orumlig, att den här ganska vanliga personen skulle för man tänker så, hur många hundratals människor man har haft i mm. att det, det är så man köper ju bara det i konceptet spel Men jag han är inte ens så här, en supermilitär som John nej. Rambo eller John nej. Matrix nej, men tänkte jag att det skulle vara så här att Uncharted Alltså att det verkligen är en karta som är uncharted. Tänk att det spelet som kommer skulle kunna vara att man kommer till Sydamerika 1400-tal och spelet går upp och liksom bygger upp något sånt här settlement där. och så har man en hel värld att liksom verkligen utforska och hitta saker i. Och inte lika tung action utan något mer sånt. Pitchar den idén? Ja, ja, jag skulle kan säga så här, det har jag gjort på FC där för ett par år sedan och inlägget fick exakt noll likes och noll svar. <laughs> mm, utan det verkar så, den absolut stora massan vill ändå att konceptet ska fortsätta som det har varit. Så det kan man väl säga. Är det inte, nu, nu är jag kanske lite hemsk här nu, men... Mm förstå mig rätt, inte missförstå mig rätt som en del ja. säger utan förstå mig rätt här nu men är det inte lite så här kuf tomtevarning med sån jag skulle vilja se ett spel som ser ut så här och säger till beskriver typ en beskrivning av Super Mario vad tror ni om det? Jo det är lite kufigt, det kan jag absolut hålla med om att du uppfattar det så, sen tycker jag att den idén som du nämner är ju fullt rimlig men mm. det Nej, kommer antagligen. nog en del sådana och så är det men mm. är det ju helt, alltså hur ska, hur ska det ens gå till det kan ju vara med sådana där idéer. En del har ju jättedetaljerat ja. hur de hade tänkt sig och då vill man ju bara säga, men gör spelet då. Mm. Det låter inte så kul men göra det då. Mm. Nej, precis. Nej men jag tänker lite så. Det, det blir ju lite som de här survival-spelen är nu kanske, så det är inget unikt koncept. Men det jag tänker att det skulle kunna pressas in för de här survival-spelen Uh, om man räknar bort Minecraft då, om jag mm. säger så. Så är de ju ofta i stort sett lite indie-spel. Här mm. tänker jag, här skulle det ju kunna bli en... De skulle kunna pressa in sjukt mycket pengar i det här på ett annat sätt. Mm. Om det är en Sony-studio som liksom gör det. Uh, det är väl det som skulle bli skillnaden. Att man kanske... Ja, men tänk dig... Inte riktigt lika stora kartor som i de här Far Cry-spelen. Men en där som är så snygg som liksom bara går ut på ja, här ska du utforska visst det kan bli action men du kan säga att det är handel lite den här civilization-delen fast väldigt mycket mer enkel då, lite så tänker jag man kan tänka sig att det här, det här händer inte under ett pågående krig där man bara skjuter en jävla massa ja. utan det kan vara att ja, men det kanske kommer något gå ett odjur eller något hot eller någon bandit alltså, så här enstaka grejer som ja. man tänker skulle kunna vara trovärdigt i en sån setting. Precis. Ja, Det tycker jag hade varit coolt. Sen gillar jag också idén med att fokus då är på att eh, leta rätt på skatter. Mm. Istället oh, för bara samla för samlandets skull. Vilket är kul. Men det är kul att ha något huvudfokus också. som ändå gör, Som ändå ger en känsla av uh, progression. Ja. För, för, för det kan ju ibland sakna med den typen av spel att även om man bygger eller man kanske sätter sina egna mål med Minecraft eller vad fan man nu spelar att ja, men jag vill bygga en stad eller jag vill hitta massa dyrbara ädelstenar och fan vet vad. Mm. Men det hade ju också varit gött med något som är i fokus att det är just det här man ska hitta. Ja, Precis. Då känns det kanske lite mer som att det är värt det på ett sätt. Mm, Absolut. Dragon Quest Builders har ju visserligen det. Men det är också väldigt tydligt att det här är ett äventyrspel. Det är 50% äventyrspel. Eller kanske 40% äventyrspel och 60% byggarspel. Och då kanske det inte är just en jävla massa byggande. Mm. Mer än kanske om du har kört The Forest till exempel, då kanske man bygger mer för att man ska kunna överleva för natten eller så sådär. Ja, precis. Att, det, att det är lite grann sånt där, men fokus är själva utforskandet för det är det som är det ibland det roligaste. Mm. Absolut. Leta och hitta saker. Saker som triggar igång dopaminet. Ja. <laughs> ja Det kanske är en skatt här. Okej, inte här, men här, det här stället såg intressant ut. Jag kollar vad det mm. är någonting ja, som någon, Någonting som triggar igång våran inre gråttmänniska. Mm. <laughs> Vilket <laughs> ja, vi ju för det. sig är. Den är inte inre, vi är grottmänniskor, Men du förstår mm. vad jag menar? Att man ändå på något sätt tar oss till våra rötter utan att vi faktiskt är under ett faktiskt hot från svält, infektioner, rovdjur och andra människor. Mm, just det. Man kan vara i spelet bara. Mm, ja. Bra. Ska jag bara flika in med en liten kort sak innan du får ta något. Mm. Uh, jag tycker ändå att uh, man får väl nämna Ruben Östlund den här veckan och hans film Triangle of Sadness. Mm. Den blir ju faktiskt nominerad uh, till ett, inte ett par utan faktiskt tre oscar här då. Och det är ju de här tre tunga kategorierna också. Bästa film, bästa regi och bästa originalmanus. Mm. Det kan ju fan mig inte ha varit igår en svensk vad det är. Ja, Bergman kanske, tänker jag. Det var första på 50 år tyckte du sa på radion. Ja, det kan jag tänka mig att det är så. Um, jag hade faktiskt tänkt att se den filmen i helgen. Um, alternativt faktiskt vänta tills den går att hyra den 6 februari. Mm. Um, Kände lite så här, kan man vänta ett par veckor och hyra den för 49 spänn istället för att köpa den för 159, så mm. kanske jag gör det, trots allt. Uh, ja, så är det. Um. Jag gillar att filmhyrning har kommit tillbaka, det, det var länge sedan det kom tillbaka men just att det är vedertaget nästan. Mm. För man var inne på att ja, men det är stendött nu. V vad var det, typ det sista där, 2010 eller någonting man gick in i sin lokala konsumbutik och så fanns det som en automat ungefär som de här du scannar QR eller du scannar en streckkod för att få snus. Mm, ja. Men du väljer en meny, en film du vill hyra och så betalar du med kort eller om du har pengar som du stoppar i den här och så mm -hmm. plopp så kommer filmen ut och sen tar du med dig den och sen så slänger du den i maskinen sen och så att säga hyrt färdigt. Det har jag faktiskt aldrig använt så, men det vet jag att det fanns i alla fall. Då vet jag och tänkte att ja, uthyrning kanske överlever på ett sätt. Då. Inte att det finns hyr-videobutiker. Det kan jag sakna lite grann bara för att det är en god känsla att gå runt och mm. kolla. Men, ja, men nu ser tiderna inte ut så. Så att det, Man får vara nostalgisk på sin höjd. Ja, ja. Men nu är det ju liksom en grej igen fast det är digitalt. Mm. Ja, men det... Det enda som jag tyckte är så jävla synd med det Det var att väldigt länge Och nu för, för den som hör och som kanske säger att jag har fel Då blir jag bara glad Men kommer du ihåg när jag brukar köra på måndagar När alltid via iTunes Som de la ut där uh, veckans hyrfilm Som kostar 9 kronor att hyra mm. Så då på måndagar så hyrde jag alltid den Oavsett vad det var Om jag inte hade sett den tidigare vilket gjorde att man såg ju en jävla massa olika filmer. Mm. Men jag har inte lyckats hitta den längre så att det är en varje vecka som är jättebillig att hyra. Det är ju lite, är lite synd, synd som konsument ja. i alla fall. Ja, och de, eller i alla fall som nu kanske det är så att det, finns, det är väldigt mycket film som kanske är väldigt billig att hyra. Men här så lyfter de ju fram just en varje vecka mm. vilket gjorde det väldigt lätt och liksom, ja, nu blev det den. Och ibland blir det så här, vad fan är det här? Och ibland så upptäckte man en ny, riktigt bra film som, man, som jag antagligen inte hade hyrt annars eller kanske ens sett annars. Så det, det var ett koncept som var kul. Det, det, jag tror det är bra marknadsföringsstrategi också faktiskt. Mm. Men jag gillar också att det är smidigt att eh, säga att du går in på eh, någonting som kanske rimmar på någonting med mannytime time. <laughs> ja just det Och så hyr du en film Det går väl att köpa också Men köpa film digitalt Är inte lika värt som att köpa det fysiskt Faktiskt ska jag mm. köpa en film Då vill jag ha den på någon form av Blu-ray Eller Ultra HD eller vad fan de är mm. Just det Det var också en bra namn på en Youtube kanal av en kille som heter Manny <laughs> It's Manny time <laughs> ny video varje söndag. <laughs> ja. Om du heter Manne eller Manny, ja. Kör bara. Kör. Ja. Kör. Ni snog bara från oss. Ja, för vi är de allra första som har kommit på det namnet, tror jag. <laughs> Ingen annan kan ha kommit på det tidigare. Nej, det tror jag inte. Och så hyr mm. du filmen, du tittar på den och sen får du väl ha den vad är det, 48 timmar eller någonting. Men man kollar på filmen och sen så är det klart och sen Lämnar man det där? Mm. Kommer du ihåg vad smidigt man tyckte det var när man hyrde film på DVD att fan vad gött det är att bara kolla på en film utan att spola tillbaka. Ja, det var fantastiskt. Nu är det ju så smidigt att du behöver inte dra iväg och hyra filmen och sen gå hem, kolla på den och sen gå någonstans och lämna tillbaka den. Mm. Eller om man hade någon typ tjänst som... Jag, vet inte, jag tror inte vi hade Netflix på det sättet i Sverige- men, Nej, vi hade det väl, inte men det fanns väl någon sån tjänst där du kunde få film i brevlådan mm. och sen så la den på en och skickade tillbaka den med post Ja, exakt eh, Det började jag väl ha gjort Och att eh, det blev lite så här halvsurt när man kom tillbaka till videobutiken och hade glömt att spola tillbaka filmen <laughs> mm. men, att de, men att typ ägaren kunde vara snäll och tänka, ah, ja men det är skitsamma den här gången. Han skulle betala en avgift för att man inte hade spolat tillbaka filmen när man lämnade tillbaka den. Ja <laughs> fy fan vad surt. Ja. Det var ju där som min kompis Per hoppade in i fel bil. När <laughs> han skulle lämna tillbaka den där hyrfilmen på allvideo Och vi stannade. Och sen... Uh, när han springer in så tänker Markus och kör att jag kör runt så att jag kommer ut lättare och mm. lämnar den spotten och sen kommer den en annan bil och ställer sig där och sen när vi står på andra sidan vägen så ser vi hur Per rusar ut och bara sliter upp dörren till den bilen och hoppar in i framsätet och sen han kommer ut och sen ställer sig och tittar efter oss här <laughs> och han såg inte förskräckt ut eller så? Nej, <laughs> lite snopen mer <laughs> Vilken ångest jag hade haft efter det. <laughs> jag hade mått dåligt i flera månader. Ja, för fy fan. Well, yeah. Fyra film. Jag gillar det. Jag gillar att det mm. går att göra fortfarande. Visst, det finns streamingtjänster med månadsabonnemang och grejer. Men ska jag vara helt ärlig så tittar jag nästan aldrig på film på det på, på mm. en sån För det, visst, det finns ju många bra filmer. Det är ju inte mm. det, men just den där man vill se, den som du bestäm, inte att du bestämmer, nu ska jag se på film vad finns det för någonting, ja men den där ser okej okay ut den tar vi, ja. utan man har bestämt att, om ja, jag vill se den här filmen, ja, okay. och då är det ju trots att man har fem, sex streamingtjänster eller vad fan det nu är man har mm. så finns inte den Nej och då, då är det ändå jäkligt nice att bara gå in och hyra den någonstans. Ja, såklart. Absolut. Och det är inte superdyrt heller. Nej, verkligen inte. Och nya filmer kommer ut ändå hyfsat fort tycker jag på de där nya mm. sådana. Det är mycket högre tempo i det och kortare tid att vänta än vad det var för bara ja, några år sedan. Ett halvår eller någonting innan du kunde se den hemma. Ja, det var ju helt hopplöst. Eller bara när de kom, när de skulle komma på liksom, när, när filmer skulle gå på tv första gången. Nu vet jag inte mm. hur lång tid det är, kunde uh, dröja. Vi pratade faktiskt om det på jobbet häromdagen. Mm. Det, vi hade såna här, man, man, man får komma och plugga efter skoltid om det är någonting man behöver, om man behöver bli färdig med någonting eller om man vill räkna lite matte. Eller vad det nu är, liksom så. Ja. så. Finns vi lärare på plats som man behöver hjälp efter, okay. efter skoltid eh, en timme eller så. Mm. Och så pratade vi om någonting helt annat, men så kom vi in på filmen Buggy Nights <laughs> okay. med Mark Wahlberg, och så pratade vi, men mm. när fan är den ifrån? Ja, men det måste väl vara nej, 2001-2022 där någonstans, eller 2002 mm. och så tänkte vi, ja, men vi kollar upp det, för jag vet att jag såg den när den gick då på tv mm. och då gick den på en av de här betalkanalerna, om det var mm. Kanal Plus, om det fanns då eller eller vad fan som de hette sen, de bytte ju namn nu Stup i kvarten ja. och då blev jag chockad det var den filmen i från 97 Ja, just det. Det hade jag inte gissat heller. Dirk Diggler. <laughs> nu har inte jag IMDb eller någonting framför mig. Tänk om jag säger fel nu. Men då, då är det ju väldigt fint att man har poddlyssnare som kan skicka Ja, det är faktiskt så här och då får man väl göra en rättelse nästa gång vi spelar in. Mm. Men det talar väl ändå för vad lång tid det tar innan du kommer till tv och på ja, de här då. filmkanalerna så visade du mig en film typ fyra gånger om dagen. Ja, just det. Och sen, sen när den licensen var ute så var det en annan film som man visade fyra gånger om dagen. Men då vet jag att jag såg den där bland annat. Och ja, det. blev så här, va, 97? Den var ju gammal när jag såg den. Ja, det var den ju. Samma som alltså, man hade en, kanske inte riktigt den uppfattningen alls liksom. Nej, och sen fick jag ett sånt Recovered Memory, ett implicit minne Som lyckades leta sig fram Efter mm. många år i glömska Och det är ju Och du får hjälpa mig här nu För nu tar jag bara rätt från huvudet He, ja, ja. Hette den filmen Rockstar Som är mer eller mindre baserad på Judas Priest Ja, det, när jag Rob vill, jag slutade. Ja. Mm, det vill jag minnas att han gör du kommer ihåg att jag såg den filmen i typ samma veva så då var det en film om en person som blir porrstjärna och en annan är en som blir rockstjärna. Det är det bästa av två världar nästan. <laughs> ja. Fan. Den tror jag att jag har hyrt någon gång för övrigt på DVD. Jag kommer inte ens Men ihåg om den, den egentligen ha... var bra. Nej, inte jag heller tyvärr. <laughs> Buggy Nights, vet jag, jag tyckte det var rolig i alla fall men det är ju för att mm. man tyckte det var roligt, hå, hå, han har stor snopp och nu tyckte man att det var ja, lite spännande det, och så, så var det så kul det. ungefär allting, mm. var, allting var ett enda stort könsskämt i min värld och det vet nu jag kan vara jag sjukt barnslig men den Rockstar, jag, jag tror jag såg den typ två eller, jag tror jag såg den två gånger inte för att ja. jag tyckte att åh det är den, den ska vi se utan när man är tonåring och inte har ett piss att göra och så går en film på tv och tänker man, ah, ja men kan väl slå ihjäl en och en halv timme med en film. Mm. Ja, just det. För man hade inget roligt spel på datorn som man var sugen på att spela. Och, nej, nej, ja. Gamecuben hade man liksom redan <laughs> kört alla typ tre spel man ägde. Ja, just det. <laughs> Eller jag, inte man. Men det är kanske fler som känner igen sig i den situationen. Tänk om, tänk om vi hade haft smartphones då. Nu låter jag som Aj, en sån jävla gubbe och pratar på min tid, det inte det. Men jag försöker att tänka tillbaka hur jag var som tonåring. Hur hade jag varit med att en smartphone, jag, jag hade ju varit så besatt av den. Ja, det är samma här. När man tänker på kids idag som är mer eller mindre uppvuxna med dem. Mm. Som ändå använder dem i stort sett hela tiden, vilket inte är så konstigt man uppvuxen med det, så att det mm. jag, jag ska inte moralisera och så då, klaga nej, på dem för det tycker jag är jävligt orättvist men om jag tänker på mig själv om jag som, säg, 17-åring hade haft en smartphone ja, jag ja, är inte gjort ja, något, nej, något. Det, nej, inte jag heller, naturligtvis jag, jag hade, inte, jag hade absolut inte gjort något annat mm. fan, undra vad, haft, undra vad man hade haft för regler kring det där Gör ja, en sån sak. Men det, det hade ju det hade gått käppret ut för om man hade haft eh, fast uppkoppling även när man är utomhus. Ja, ah, jävlar vet du. Det hade ju varit helt sinnes. Det var ju ah, superlyxigt ha trådlöst nätverk som var typ hälften så bra som en kabel är. Mm. <laughs> och då kände man shit vad fort det går fast det är trådlöst. Ja. Och så kunde man... I teorin sitta med en dator utomhus Ja Laptops var väl inte så super hyper Eller superbra på den Även om det inte är så jävla länge sedan Om vi tänker 20 år bakåt Nej, nej Men ändå Kunna sitta utomhus med en dator Och vara ute på internet Eller ligga på stranden och vara ute på internet Jag kanske hade varit utomhus mer Men <laughs> Ja, det kanske man hade varit. Jag hade nog inte haft någon som helst kontakt med verkligheten. Nej, inte jag heller. Det hade ju inte första sannolikhet. Vilken, vilken, vilken tråkig människa jag hade varit om jag hade haft en smartphone som 17-åring. Mm. Ja, det kan jag nog hålla med om att jag hade varit också. Och de mest populära apparna hade varit MSN Messenger och ICQ. <laughs> ja, ICQ. Ja. Och så hör man ja. telefonen och så kollar man som har fått ett meddelande. Ja fy fan. Det är kul Hopplöst. scenario att måla upp. Hur ja hade, verkligen. Hur, hur hade vår vardag. För vi tänker. Eh, spelen och allting. Så det är inte så att tekniken överlag. Som finns idag. Bara kom 20 år tidigare. Utan jag tänker just specifikt. Bara smartphones. Ja okej. Okay. Det köper vi vad, hur hade det funkat liksom? Det fanns väl de här pocket-PC, men... Ja, jo, det gjorde du, det ju. Men det, var väl, det går väl inte riktigt att jämföra ändå. Nej, men det var väl det närmaste. Ja, vad fan hette det? Som när man surfar på mobilen på den tiden. Vapp, vappa. Ja, ja, just det. Och för att kunna typ skicka MMS så var man tvungen att gå in och ställa in jävligt krångliga vappinställningar på ja, telefonen. Det visst var vapp, det hette, som jag inte ens... Än idag inte fan vet exakt vad, vad det är exakt. Vad det var för typ av eh, teknik bakom det där. Nej, så som jag kommer ihåg det bara var ju att du behövde ha det för att kunna använda den nya typen av meddelande funktion som var MMS och då kunde du skicka bild till en annan person. Ja. Men att det var in i helvete mycket dyrare än att skicka ett sms som kostar typ en eller två spänn per meddelande. Ja, just det. Wireless Application Protocol. Ja, oh. okej. Okay. Och så beroende på vilken operatör du hade var du tvungen att gå in i inställningar och skriva in någon lång adress och kod. Ja, och jag skit. vet. Det var ju helt hopplöst. För att det där skulle kunna funka överhuvudtaget. Och det var, var det inte med vapp också som du kunde få ringsignaler skickade till dig som jo, sms? Abs absolut. Så var det. Vilken jävla grej det var. Varenda jävla tidning du hade och så fanns det en massa koder till olika ringsignaler. <laughs> ja. Ja, jäklar. man kommer någon gång att man, man skulle få välja en. Mm. Typ. Att det kostar väl en liten slant då, förstås. Jag kommer fan inte ihåg vad det var jag hade när jag ringde. Någon jävla rocklåt, naturligtvis. Jag hade ju en funktion på min Ericsson-telefon där du kunde göra din egen ringsignal. och Då kunde mm. du ju ja. bara knappa in tonerna. Och då var jag då jag insåg jag att och korkat att köpa en ringsignal När det är skitenkelt att göra en själv mm. Och man kunde ju ha en ringsignal som Absolut ingen annan hade Exakt Och du vet jag att en kompis Dreamteater Dream du låter eh, Nej, nej så avancerat var det inte Men en kompis som har hjälpt mig att knappa in eh, Under eh, Underjordsbanan Musiken till Super Mario ja. Men det var ju inga långa ringsignaler Så var det liksom bara, du det, du det, du det Nej, nej, nej, nej, nej. Den hade jag Det var ju ingen annan som hade. Åh, hur fick du tag på den? Sk skrev in själv. Så jävla King var man då. Ja, jävla, vilken kung du måste vara. Och så skickar den liksom eller, och visade mina kompisar. Men tryck in det här i din telefon. Mm. Ja, det var tidigare det. Och tänk då om. Tänk, tänk det hoppet från de Ericsson och Nokia 3210 alltså de här telefonerna och sen smack iPhone Ja, det har varit oerhört lurigt att hantera Du kan ha ett internetabonnemang direkt i telefonen <laughs> ja. Mycket billigare än att prösa vad är det, 15 spänn eller någonting för att typ öppna Aftonbladet med den här VAP-funktionen mm. <laughs> Ja, det går knappt att tänka sig och istället så kanske du har, som idag, en surfpot fast då kanske vi inte snackar upp till några hundra gigabyte som då är i pott men att du ändå har, säg, 256 megabyte eller någonting eller hur stora mm -hmm. grejerna var då. Ja. Det hade varit helt sinnessjukt om man tänker jag behöver inte skicka sms längre, jag kan skicka ICQ-meddelanden till någon som sitter på en dator, fattar du, eller? Ja. Själva <laughs> ja. Siren Iron Maiden. Ja, ja ähm, ska vi lämna den tanken och hoppa vidare? Ja, jag ska nog eh, försöka se till att drömma om det i natt och bara tänka hur ja, året är 2003. Här har ja. vi en, en, en, en. Oj, förlåt. En, platta, en, en glasplatta med eh, internet i. Mm. Men du mm. Jag ska bara säga Jag är klar med God of War 4 Eller ja det från 2018 Jag har mm. spelat igenom det nu uh, Gjorde nästan bara mainquesten Men har väl förstått sen att Det finns ganska mycket sidouppdrag Eller andra saker att upptäcka också mm. Men det kände jag att Nej Det tar jag Och hoppar över jag var rätt nöjd med de 20 någonting timmarna det tog faktiskt mm. och det gick ju faktiskt från om man säger så, vad blir det fredag till onsdag så det gick rätt snabbt att ta sig igenom ändå ja fan, det är ju nästan i klass med när jag kör genomspel ja, faktiskt men det, framförallt så blir det så här det blev ju riktigt mycket på lördag och söndag när det inte blev så bra väder som jag hade trott så det var framförallt där som de tiden lades ner, får man säga. Det är ungefär som i julas, eller när jag köpte Elden Ring till Xboxen och körde 57 timmar på typ en vecka. Ja, det är bra jobbat. Ja. Nu jag är jag så trött på det, så att det, är, det är inte klokt. Jag har inte, ens tagit, jag har inte gjort uh, näst, näst, sista bossen än. Mm. Nej, men det får jag ändå säga så jag tycker att um, det här med uh, ganska långt spel ändå får man ändå säga uh, Man klarade sig, det, det kändes aldrig för mycket någon gång egentligen God of War, tycker inte jag um, Jag blev lite orolig om man säger så, när jag hade spöjat sista bossen, uh, och nu vet jag nu inte du spelat det så alltså, nu får du säga stopp ifall jag pratar för mycket ja, Jag har inte, um, inte kört igenom hela i alla fall Jag har ju kommit nej. till den här uh, det är något jävla pussel och sen kommer till någon sorts fevärld och slåss mot feer. Mm. Uh, ja, uh, Alfheim eller något sånt där kanske. Så, så heter det och där, jag var nog alldeles för trött när jag spelade så jag var rätt sent på kväll och så kände att mm. nu attackerar varenda jävel bakom mig och man kan inte se bakom karaktären. Nu orkar mm. jag inte, jag blir bara irriterad. Ja, jag förstår. För annars tyckte jag inte att fighterna var särskilt svåra i det. Uh, nej, uh, det, var, alltså det kan jag väl känna att några gånger så kanske de blev svåra för att de var lite långa. Ja. Uh, liksom att det, det bara öste på. Det var ett segment, ett segment så jag störde mig lite, lite på. som jag kände att ja, men det här ska inte vara så svårt. För jag dog lite många gånger på det, mm. tyckte jag. Men det var just så här att det var så jävla drygt just det. För då är det några fiender där som... Uh, Uh, om man blir träffad av ett slag eller av en projektil uh, så blandas drabbas man av någon sån här blind effekt så rummet blir helt mörkt. Mm. Så man ser bara, kan man säga, en meter framför gubben. Mm. Och då blir det mycket svårare att blocka de här attackerna. Mm. Och det jag känner så här är att nu har jag lärt mig mönstret på den här bossen. Jag har mött den här förut dessutom. Det är en sån som återkommer. Men det kändes liksom bara. Nu tål den väldigt många slag. Och så ett litet misstag. Jävlar vad skada han gjorde. Så det blev liksom bara så här. Att det var för att den blev så utdragen. Att man tappar fokus i alla fall någon gång. Mm. Under hela fighten. Och det räckte nästan för att behöva börja om. Det var det enda där jag kände. att Nu får de ge sig. Är det något mer efter det här nu. Då kommer jag att bli tokig. Om jag måste börja om härifrån en gång till. <laughs> För så här svårt ska det inte vara. Liksom, det är bara drygt. Det var det enda som jag har att klaga på. En sån liten grej i 20 timmars spel. Då förstår man ju att då har det varit ett väldigt bra spel. Mm. Väldigt, väldigt bra slut också. Som jag, det jag har då att se fram emot kan jag säga. För då var det så här gåshud episkt. Jag spelar ju fan hon... inte så mycket Playstation 5. Jag måste flytta in till mitt tv-spelsrum. Risken är ju dock att jag inte kommer härifrån då. Ja, ja just det. Nej, men återigen bara så här också då att, jag skulle säga, eh, förstod väl att det här är nog sista bossen. Och sen märker jag att, jaha, det är ett kapitel kvar. Hoppas det här inte är drygt nu, för nu vill jag bara se slutet. Mm. Men då var det bara 10-15 minuter. Och det var gott att de klarade den grejen. Att nu är inget mer jobbigt pussel nu, utan nu får det liksom vara klart. Ja, och, det var det liksom. ju, och det var det ju också. Det var inte som till exempel när jag pratade om Dead Space, när sista bossen och bara ta sig dit var bara liksom utdraget och konstigt. Mm, och sen, transportsträcka var, den, sen var ju mening. den bossen väldigt, väldigt lätt när man kom på hur man skulle göra. Mm. Det var ju bara att springa i, sidväg, i sidled så missade jag attacken, bossen alla sina attacker. Ja. Nu spelar jag på lättaste, för jag ville verkligen bara ta mig igenom Dead Space. För jag kände att... Men som en grundtaktik gammal... kan man väl säga att det är så. Ja, så det kände jag kanske med just med det spelet då. Att det här vill jag ju bara springa igenom för att få det gjort. Mm. <laughs> så, så då spelar jag på lättaste. Det gjorde jag inte i God of War och hade väl inga större problem. Så, utan jag kände ju lite så här när jag kom på att eh, jag spelade ju till exempel Elden Ring med den där stora hammaren och då eh, är det ju utan, eh, spelade spelar inte så mycket med att blocka då utan körde mest på att hoppa undan mm. och försökte väl spela God of War med att dodgea mycket snarare än att blocka man kom väl på att blocka i God of War var nödvändigt att komma in i så jag hade liksom lite svårt i början av spelet och dog på kanske lite lätta saker. Men det var bara för att jag spelade spelet fel. Utan mm. här var det så att du ska använda skulden för då kan du slå ner de här fienderna mycket lättare med en sån här counter. Och när jag kom in i det tänket då gick det mycket lättare. Så det var mer att jag liksom gjorde fel från första början tycker jag. Apropå Dead Space så släpps väl det imorgon? Ja och jag har sett att... Um, som man har varit lite nervös för det här Callisto Protocol som fick lite blandade betyg så har jag sett att Dead Space Remaken är, någon säger, ja, minst lika otäckt och i stort sett lika bra som originalet så det får ju uh, fyror och femmor av fem om man tänker mm. så på den, den delen av betygsskalan oavsett om den är 1 till 100, 1 till 10 eller 1 till 5 så det, det, kommer att, det verkar vara lyckat liksom så Fast ändå hoppas jag verkligen att det finns i butik imorgon. Man, man vet ju aldrig bland när man åker till butik som säljer spel om de har mm. saker på release-dag. Nej, nej. Okej. Okay. Men jag får väl göra när jag åker igen från jobbet imorgon att man tar en sväng om till en elektronikkedja mm. exempelvis och kollar om de har det där. Mm. Någonting som jag läste i recensionen så jag tyckte det var coolt att det har inga laddningstider. Som i originalet så tar du ju det här tågliknande farkosten till nästa område. Mm. I det här kan du springa överallt från första början. Det är liksom öppet. Ja, det kan ju finnas låsta dörrar då. Men du kan liksom springa från början till slutet utan att det kommer upp en laddningsskärm. Det laddar liksom i bakgrunden in miljöerna och så. Det är nästan så att jag vill förköpa för det digitalt och så att jag bara <här> installerar sig vid midnatt. Men jag är ju en sån gammal tråkig jävel som vill till en butik och sitta i bilen med den här lilla plastförpackningen och känna den här hypen som kommer när man är på väg hem. Ja, det är en härlig känsla faktiskt som jag upplever alldeles för sällan nu för tiden får jag väl erkänna. Inte känslan av att starta spelet första gången utan att vara på väg hem med spelet från butik. Det, det är ja. då det är som skönast. <laughs> ja, verkligen. Verkligen. Så är det. Men du, på tal om det. Ehm, det jag, säger, jag är jättenöjd med God of War. Mycket, mycket bra spel. Och det ska bli roligt att ta sig an Ragnarök nu. Men jag känner jag behöver göra någonting annat emellan. Kanske inte spela alls på några dagar. Och sen ta det här kattspelet som du nämnde som ett av de mest... Ja, vi nämnde det som ett av de bättre förra året i alla fall. I det ja. avsnittet. Just för att det kändes som en annorlunda upplevelse på ett ja, ganska exakt. trevligt sätt. Och så har jag fuskat lite på så vis att jag tänker att jag kolla i det här How Long To Beat och såg att jag ligger på mellan fem timmar runt där och det skulle kännas rätt lagom att ta ett lite kortare spel nu. Och sen faktiskt eventuellt passa på att ta det som jag nämnde här i början av podden den um, Uncharted-spelet som jag faktiskt inte har spelat uh, som heter Lost Legacy som är en sån sidospår kan man säga. Mm. Men det blev aldrig av att jag spelade det heller. Och det såg jag också. Eh, är under tio timmar långt. Ja, känns rätt lagom just nu tycker jag. Och kanske få det gjort också. Jag gillar kortare spel jättemycket faktiskt. Ja, det har absolut sin charm. Det kan jag väl tycka också. Men i alla fall så... Jag tänkte på dig lite igår när jag kollade på Microsoft, uh, körde ett sånt här litet event igår och visade upp sex stycken spel. Um, uh, kommer jag inte ihåg vad studion heter men spelet heter i alla fall Hi-Fi Rush. Mm. Är ett sånt, jag vet inte, har du noterat det? Jag, jag kikade igår innan jag gick och la mig vad som ska komma till Game Pass. Mm. För det var just det att det här hade man ju knappt hört talas om utan vi ska prata om vårt nya spel. Så hette det från den, som den här studion hade gjort. Och då är det um, lite som det här FPSet jag pratade om som är en shooter där man liksom ska hålla takten till uh, dutsmetall mm. eller i alla fall Göteborgs uh, duts Mm. Um, det tröttnade jag på Jag var inte tillräckligt bra För att orka ta mig igenom Ett sånt uh, spel som går ut På att få ett high score bara. Utan uh, när jag dog i det Så kände jag att det här kommer jag aldrig Orka ta mig igenom för det här är drygt Och inte kunna skjuta när man vill Utan att man måste hålla intakt Det förstörde lite för mig faktiskt Det var väldigt väldigt roligt i början Men det skulle varit lättare tycker jag. Det, det blir för... så när man blandar två Nischade genrer mm. Det är kul, ja. kul idé, fast jag känner... Sen älskar jag dödsmetall typ mest av allt i hela världen när det kommer till musik. Mm. Men ja. jag, jag kanske hellre skulle vilja ha ett bra spel med dödsmetall som soundtrack eller så där ja. Den typen av nischade rytmspel eh, har jag haft lite svårt att fastna för. Det finns ju något sånt där... Är det inte något Zelda-spel som är också rytmbaserat? Du kan bara röra dig om du rör på dig i takt med musiken. Oj, det, det vet jag faktiskt inte. Då kan jag inte dra mig till minnes att jag har hört talas om faktiskt. Och det, och jag, jag köper ju det, men jag tycker att det kanske ska vara lite lättare när det är rytmbaserat. Mm. Mm. Som Impossible Game och de här. Det är ju ändå ganska lätt att ta till sig även om det kunde ju väcka sån jävulsk ja. frustration. Ja, just när, man, när man var i zonen och sen så avbryts allting med att det råkar trycka en frame för tidigt och hamna på en taggjävel. Mm. Ja, för fan. Men det känns men... mer logiskt. <laughs> ja, men i alla fall eftersom det nu finns på Game Pass då, det är High Rush som de visade upp för första gången igår och där de liksom säger sig ja, du kan klara det även om du liksom missar takten. Men du kan få lite snygga avslutsattacker och ifall du sätter hela konceptet. Mm. Det som jag gillar i det här, när jag såg det igår, det är att hela världen rör sig i takt till musiken. Så fienderna gör det också. Och plattformar gör det också. Så det är liksom inte bara du som gör det. Och det tyckte jag var lite coolt. För det kan jag känna, det störde mig också på det här fps spelet Att jag måste hålla en takt, men fienderna kan göra vad de vill. Och så mm. är det egentligen bara att musiken blir coolare. Om man lyckas. Mm. Uh, men så det här, det kommer jag nog vilja testa. Och jag tyckte att det var så jävla coolt de gjort igår. För då hade man ju fått datum uh, på Minecraft Legends som ska komma med någon ny grej. Men det här de sa, ja, uh, förresten. Uh, det finns att spela om en timme. Då lägger vi ut det på Gamepass, det är klart. Och det tycker jag bara det är så här jävligt coolt att komma med en sån överraskning. Liksom. Och det märkte man, det uppskattades ju väldigt mycket av folk att ingen så här, ja det kommer i september och så vet man ja då blir det tidigast våren nästa år då. För då ska det bli försenat också en gång. Mm. Som alla spel blir nu för tiden känns det som. Men det här, nej det är klart liksom. Vi har inte pratat om det förrän nu. Jag, kommer, jag blir snart en Xbox-fanboy. Mm. <laughs> Ja, det är lätt hänt att det blir så. Inte sponsrat eller någonting jag brukar bara nej. säga vad jag tycker. Mm. Som om vi skulle vara sponsrade. Men det är roligt att säga så ironiskt. Ja. Persona 3 och 4 är ute på Game Pass nu också, såg jag när jag var inne igår. Mm. Jag, för ja, fan så så att... Att jag har väntat på dem och hunnit glömma bort. Och då blir det som en trevlig surprise om vi är just det. Mm. För jag började spela Persona 4 Golden På PS-vita När det visade sig att PC-version man köper på Steam Suger hårdare än cement mm. Att det var en sån jävla usel portning Att jag känner att Ta bort det från Steam bara ja, Och okay. ta bort Steam Kändes det som just då Att det var så ovärt Det, det fick jag en refund på Men som jag ville ha min Persona 4 fix så spelade ja. på PS-vitan. Ja, just det. Men det är fan frågan om inte jag vill börja om från början på det och köra det på <laughs> riktigt. För det var ju New Game Plus som jag körde okay. på PS-vitan. Så då, det är inte så att man anstränger sig särskilt mycket och bara springer igenom. Det var faktiskt inte riktigt lika kul då. Jag vill nog köra det från början och få hela upplevelsen. Ja. Men eh, sen tycker jag att det är märkligt att Persona 3 som de har lagt ut är Persona 3 Portable Jag minns ju för sig det, det som är En rätt bra version till eh, PSP ja. Men det funkade ju bra just för att vara på PSP, sen hade Playstation 2-versionen Funkat lika bra på PSP Men istället för att du springer runt Enda gången du springer runt med dina karaktärer I Portable Är när du är i den här labyrinten Det här dungeon crawling-läget men när du går runt på andra platser i spelet, då har du en typ en, som en muspekare och väljer platser och folk med den. Aha, okej. Okay. Ja. Och det funkade ju på PSP. Jag tror PSP säkert hade kunnat klara till PS2-versionen också. Ja, säkert. Jag tycker att det är märkligt att det är den versionen som de har till konsol nu. Ja, Sen kan ju en anledning vara att du kan välja mellan två protagonister på just den versionen. Ja. Men fan, kan man inte det på Persona 3 FES? Det, det, vågar, jag <laughs> nog inte, det vågar jag nog inte påstå att det är Nej. så. Det kan nog vara bara att det är något annat läge där man, har en, när man är robotkaraktär eller någonting. Jag körde aldrig det läget, jag körde bara huvudspelet. Ja, ah, okej. Okay. Så det är väl därför man har Portable då för att då kan du ha en kvinnlig protagonist. Mm, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Det är ju skitsamma. Det är ett bra spel oavsett, men även om jag kanske inte kommer att börja spela dem nu. Nej. Mm. Fan, har man Game Pass så är det ju lätt värt att spela dem två om man gillar japanska rollspel med i en nutida setting. Ja. Just det. Jag tror fan det var personen 3 som fick mig att komma tillbaks till JRPG efter att ha varit så trött på dem att jag testade något i fem minuter och kände att nej, jag orkar inte engagera mig. Men det huckade mig så jävla hårt redan från början. Ja, okej. Okay. <laughs> och så var fyran egentligen bättre. Jag gillar kanske mm. karaktärerna lite mer i tre men spelet fyran är bättre och sen när femman kom, gadem. <laughs> Fan vad härligt <laughs> Och då kan du ju Man kan ju göra ettan och tvåan också Men de är inte alls samma Riktigt, de är mer än vad Tensei Än när Persona blev Mer som en egen serie Det är ju en spin-off ja. Från början eller om man ska säga Mm Sen har jag väl inte kört så det jättemycket sin Megami Tensi, så jag kan inte säga att det är som alla dem men det som jag körde på Super Nintendo mm. då liknar mer det stuket. Det här du vet, 3D-spel på den tiden, när 3D-spel var att gå i en labyrint Ja <laughs> De är ju lite mer baserade på den typen av rollspel de två, eller alla var det, i alla fall allra första Mm Fan, jag kanske ska börja köra det här snart ändå. Det får väl bli på söndag då, kanske. Ja, just det. Men jag vill ju köpa Dead Space. Ah, du vet hur jag är. Jag spelar sällan ett spel i taget. Jag spelar 5-6 i taget. Ja. I nuläget. Sen blir det väl 8-9. Ja, jo, det, visst. Så är det ju. Men är det någonting mer än God of War nu? Vi har ju i haft ett avsnitt där sig fram det här året men någonting i nutid som du, oavsett om det är ett nytt spel eller inte som du känner att fan, det här blir jag ju sugen på att köra nu. Ja men alltså det är ju så att trots allt från det att jag skaffade den där PC:n för ganska många år sedan så spelar jag ju bara mindre och mindre eh, Playstation. Eh, så. Vilket jag har gjort. Man har ju missat en del där. Jag har ju både de här eh, Horizon- och Spider-Man. Där är jag nog mer sugen på Spider-Man. Så småningom faktiskt. Just det är någonting med Horizon som jag har, har inte känt att det har lockat så riktigt. av Jag kan inte sätta fingret på vad det är. men det är exakt just, just konceptet med Spider-Man. Det, det kommer jag ju liksom vilja köra. För det är likadant. Jag ser ju den uppföljaren som kommer. När den nu kommer. Verkar ju cool också. Ehm. Liksom. Um, Ja, um, och sen har det faktiskt blivit så, det som jag nämnde, det är Stray, det ska bli kul att liksom uh, kolla på det. Um, men annars så det fasen, vad jag ska tänka mig så. Det, det är lite sån gamla PS4-spel då, mm. som det kommer betas av här nu, um, inom den närmsta tiden. <laughs> Sen kommer ju faktiskt, jag, jag tänkte inte på den när vi spelade in det avsnittet vad vi ser fram emot 2023. Mm. Jag nämnde det säkert då men insåg det inte då att eh, mars, det är inte så långt bort egentligen. Och då kommer en remake på Resident Evil 4. Det är verkligen inte långt kvar. Nej, det är det ju verkligen inte i så fall om det är spikat så redan. Ja, det är ju slutet på januari nu äntligen. Ja, tack och lov <laughs> det, det, det är årets mest inte-sägande och sega jävla skitmånad mm. och så kommer ja, februari sen är det ju mars väldigt snart så att, jag börjar bli hypad för Resident Evil 4 så jag börjar sitta nu så här. ska man inte köra remaken på tvåan och trean igen och de tyckte jag var jättehärlig att spela på just PS5 mm. ja just det jag tror jag körde dem på PC. Jag vet Jag att jag körde framförallt möjligen att jag körde dem på PS4 också. Men det var så jäkla gött att köra på PS5. Jag vet inte om det är så att de flyter på bättre på PS5. Att det är någon sån här PS4 Pro uppdateringskjossan till de spelen. Jag fick aldrig riktigt koll på vad fan det var eller vilka spel det funkade med. Men vissa spel kändes ju mycket bättre på PS5. Men det kan ju bara vara för att det var nyhetens behag eller för att den ja. kontrollen är så jävla dretskön. Mm. Det är kanske en sån grej. Jag ska kolla med dig nu när du har en PS5. Men vad tycker du om kontrollen? Uh, alltså, nu är det ju så här att det enda jag kan svara på det är att jag tycker att den är vrålskön att hålla i. De här är det haptic feedback, det kallas, mm. som ska vara i knapparna också. Det har jag inte upplevt i och med att jag, den versionen jag köpte av God of War, det var PS4-versionen för den var väldigt, väldigt billig. Så jag har inte upplevt själva de här... Är inte ja, den gratis på Playstation Plus? Det är möjligt, men nu blir det så att jag hade inte riktigt fattat exakt hur det där äh, fungerade. Så det blev att jag köpte det via det här spel och sånt för 99 spänn. ja det är ju lätt så, värt. Ja, så det, det, det blev faktiskt på skiva. Det första spelet jag köpte fysiskt på, alltså jag vet inte när. Ja. Ja, men så, så blev det. Och sen har jag väl ändå uppfattat att det verkar ju finnas... En version som ska vara till PS5 också. Ja, ja, å, återigen, jag har försökt att googla. Men vet inte om de liksom bara har uppdaterat flytet lite. Så att man kan välja lite mer. Hur vill du spela det? Vill du spela det med fokus på ja, lullulull? Eller vill du spela med flyt? Och då valde jag ju flyt. Och då mm. vet jag inte om uppdateringen bara gör att det fungerar lite bättre på PS5. Men alla de här funktionerna som kanske finns i uppföljaren. I och med handkontrollen och så. Mm. Inte med ja, skitsamma. Uh, jag tycker att den är kanon kanonskön att hålla i i alla fall. Ja, Jag kommer ihåg att jag nästan är dog av välbehag när jag höll i den första gången. Mm. I, den är ju snygg också, den kontrollen. Mm. Men du, om jag får prata om det lite. Um, har du kört det här spelet som är förinstallerat som, som heter någonting med Astro? Astro Playground eller något sånt där? Ja, jag körde det lite grann. Det är ganska likt uh, vad ska man säga? Typ som Super Mario 64 fast ja. du, du är Playstation-robot. Mm, för där har jag ju liksom hört att uh, det ska liksom, är gjort lite för att visa upp hur kontrollen är också. Alltså mm. så. Men sen har jag sett, det har ju fått kanonbetyg faktiskt. Det här spelet spel som är ett riktigt bra plattformsspel. Så att ja, det var ju jättemysigt. Många som säger liksom, ja, skippa inte det bara för att du tror att det är någon sån där billig skit som bara följer med. Utan det är faktiskt ett riktigt bra spel. Däremot så kanske jag känner att det är inte det första jag väljer att spela nu. När jag har den här. Men det, det får Nej. väl ligga kvar och liksom. Jag körde det inte supermycket men jag körde väl någon timme. så Jag tyckte det var jävligt mysigt. Mm. Men precis som du säger, det kanske inte var det jag var sugen på just då utan jag köpte ju Demon Souls då. Mm. Är det... det också med på det här förresten i Playstation Plus? Ja, det är Ja, vad bra för det höll jag fan på att trilla av stolen när jag såg vad det kostade fortfarande. <laughs> men dig digitala utgåvor är alltid typ någon mm minst en lapp dyrare än om du köper ja, det fysiskt. Så är det ju men jag kollar jag har för att jag kollar på den här eh, spel och sånt eh, sidan ska se. Sök överallt nej men för helvete Sen är det ju ska? aldrig rea på From Software spel. Nej av någon jävla anledning så är det ju så. Möjligen Dark Souls 3 eller kanske Sekiro också har hundra kronor rea eller någonting någon gång ja. Mm när månen och stjärnorna har mm. ja, men, som, som här då som, som jag bara ska säga när jag, när jag köpte God of War för 99 spänder så tänkte jag, ska man ta Demon's Souls på skiva också samtidigt då har de fyra i laget, det kostar 799 på skiva kände, ah, då avvaktar jag nog lite tills jag har förstått vad det är Playstation Plus allt vad de här olika Basic, Extra och Essential och Premium, allt vad fan de heter innan jag har fattat vad som är vad <laughs> för då tyckte jag att det jag kan tycka säga jag tycker kanske inte att det är jättedyrt för ett nytt spel längre att betala 800 spänn. Men det kändes lite just dyrt just då. Mm. Uh, och sen vet jag ju hur jag fungerar själv. Jag kan ju också bli lite så här ibland att om jag köper och tänker tänkt att nu är det God of War någonting annat i mitten och sen en Ragnarök får jag ett annat samtidigt så kan det bli att jag spelar lite av allt och sen glömmer jag bort något. Mm. Så då skulle det kunna bli att helt plötsligt har det här Demon Souls bara legat i åtta månader. Ja, just det. Det också. Så jag får liksom ha lite planering i mitt spelande. Mm, mm. Ja. Men det tycker jag kan vara värt att köra igen. Du har ändå kört igenom Elden Ring så Demon Souls kommer du inte ha några större problem med. I jämförelse. alltså. Ja. Det, det Flame Lurker tror jag den bossen heter den kommer nog att bli vansinnig på och den stora draken efter det som mer eller mindre är mindre än någon form av hinderbana som du bara ska överleva. Mm. Men annars så tycker jag Demon Demon's Souls är... Även nu när remaken kom då fick det ju jättemycket kärlek. Sen kom ju Elden Ring efter det. Så nu känns Demon Souls lite halvt bortglömt igen. Och det spelet förtjänar fortfarande sin kärlek. Mm. Så mm. Jag, jag tycker du ska ge den remaken en chans, men... Eh, tanka hem det på Playstation Plus då istället ja. för att köpa det för 800 spänn. Det, det är ju återigen så här som jag känner att eh, Elden Ring, så som jag, så som jag liksom spelade det eh, att det kanske är lite enklare än de andra alltså så jag känner att jag måste verkligen vara fullt fokuserad på att känna det här kommer bli svårt för mig att klara av och jag måste vara i rätt stämning för att orka ta mig an ett svårt spel. Igen, lite sårkännande. På det sättet så är ju Demon Souls det absolut lättaste. Jaha, okej. Okay. Mm. Kan, kan jag ju säga. Det, det är väl, jag tror det är den, jag tror han heter Flamelurker. I alla fall eldbossen, andra bossen mm. på, i eldvärlden. Ja, okay. den, den, den är rätt kämpig. Den är ganska kul boss, men det är väldigt lätt att dö på när jag sett på den. Ah, ja okej. Okay. Men men Demon Souls är skönt på det sättet också att det känns mm. mer som ett Castlevania om du förstår vad jag menar. Aha, mm. med att eh, du har den här hubvärlden, The Nexus. Mm. Ja. Sen funkar ju den precis som de här ställena Om det är Firelink Shrine Och de här, eller Majula Eller mm. Eller det här runda bordet i Elden Ring Det är ju en sån värld men Och jag kan tycka att det är ganska skönt När man har kört Elden Ring Det är mycket utforskande och det är jävligt nice Men det är också ganska kul att bara ha action mm. Jag kanske inte vill ha Simons Quest nu Nu vill jag bara ha Castlevania Om du är med på mm. vad jag menar Ja och det gör Demon Souls ändå ganska skönt att du väljer en värld, säger vi. Och första mm. som du måste ta det slottet. Sen kanske du får ha, Sen kan du inte komma vidare på slottvärlden förrän du klarar eldvärlden. Ja, ah, okej. Okay. Men jag gillar också att du ändå kan välja de här ställena och att det är så... Okej, okay, det här är första banan. Och det är klart att det finns. De är som en dungeon, eller vad man ska säga, i Ring. Ja, okej. Okay. Och du kan utforska det stället, men det är inte så jävla stort allting och det kan jag tycka är ganska skönt. Mm. Och sen så klarar du banan tills du kommer till bossen. Ja, okej. Okay. Det upplägget tycker jag är skönt med Demon Souls och det, man kan ju argumentera för att Dark Souls är på det sättet också. Men Dark Souls är väl kanske lite mer Fritt i hur du kan utforska Inte som i Elden Ring Men ändå rätt fritt Utifrån vilka ställen Du har låst upp Eller vad man ska säga Ja, okej. Okay. Och det är rätt skönt att bara se det som att Det här är första banan Du klarar mm. banan Och sen kommer du till bossen Och när jag klarar bossen så ja, då kommer du till nästa bana Det är lite det upplägget Och det gillar jag mm. Det som kan vara Möjligen i Demon Souls som kan vara lite irriterande om man är van med Dark Souls är ju att du hittar ju inga bonfires på vägen. Okej. Okay. De kommer bara när du har dödat en boss. Aha, okay. och dör du. okej. Ja, och dör du på banan då får du börja om från början. Ja, okej. Okay. Sen är banorna inte så jävla stora. Men eldvärlden kan vara lite besvärlig för det är lite tunnlar i den. Ja, okej. Okay. Som är extremt lätt att gå vilsig och det, det är väl Den delen i spelet som jag tycker är seg Annars så tycker jag att det är Rätt mycket njutning faktiskt Ja okej okay. Fängelset är säkert första gången man gör det Men stämningen där är jävligt trevlig Mm Gött Så prova att ge den en chans Och vill ja. du ha lite easy mode Men satsa på en gubbe som är bra på magi Ja okej okay. Ja, ja, jag kan ju faktiskt läsa kan ju faktiskt läsa på lite sånt inför med olika builds och så. Mm. Ja. Det finns ju mycket sånt idag att ta del av så att säga. Börja med royalty som klass så flyter det på. Mm. Tack. <laughs> ja. Nu blir jag sugen på att köra det själv. Bara, för jag blir sugen på att köra alla <laughs> spel. Jag är väl i ett läge nu helt enkelt där jag bara vill spela en massa tv-spel. Det är väl för att mm. det är vinter fortfarande. Ja, just det. Det, det bidrar, bidrar absolut. Ändå spelar jag ett sånt spel som jag brukar köra på somrarna och det är... Jag påbörjade det nu i... Det kan vara till söndags kanske. Vi kör mm. Mega Man Battle Network. Okay. Till Game Boy Advance. Jag har mm. påbörjat det så många gånger och kommit till nästan slutet och sen... Är ju det, jag kör på sommaren och sen, <clears throat> sen är semestern eller sommarlovet slut och då sitter jag inte så mycket på balkongen och spelar Gameboy på samma sätt. Nej. Och sen kanske man börjar igen bara, var är jag någonstans? Jag är helt lost. Mm. Och så börjar jag om från början. Ja just det. Det är <laughs> inget långt spel och det är inte särskilt svårt så heller. Jag har bara inte lyckats ta mig igenom det av någon jävla anledning. Ja, just det. Så jag började nu i söndag tänkte jag men nu får jag ju fan köra igenom det För jag vet att jag tyckte om det spelet Så jävla mycket när det var hyfsat nytt När det kan ha kommit 2001 eller någonting Till Game Boy Advance Och okay. eh, då vet jag att jag körde På en emulator eftersom att köpa En Game Boy Advance kändes Lite pricey för en Bärbar konsol Mm Sen fick jag ju en och då, och då köpte jag Mega Man Battle Network 3 för det var den jag fick tag på då. Ettan, vet du fan. Varför jo. jag inte köpte jag tror inte jag tänkte på att det stod 3 på för jag upptäckte att det finns ju hur många sådana spel som helst. Det är ju sex spel eller någonting till Game Boy Advance bara. Ja, just det. Men det är mysigt, det är upplägget bara att det är som ett RPG tänkte i lite i po inte Pokémon i upplägget men konceptet är lite Pokémon. Man är en grabb som åker rullskridskor och så har du som, inte vet jag, nästan som ett USB-minne med en med med i och eh, när med går ut på internet så surfar du inte som på en dator en utan du utan du in Megaman pluggar någonting elektroniskt som är kopplat till internet och så springer Megaman runt på internet. Ja, <laughs> okej. Okay. Yeah. Och det är ja själva delen av spelet med, med action och så när man springer runt på nätverk och sådana grejer och raderar virus, det vill säga fightas. Och det som är spännande i det här spelet med fighterna är att ja, det, det, det, det, det är ett JRPG fast du får ingen experience utan du hittar uppgraderingar eller får uppgraderingar av olika karaktärer när du kommer längre in i storyn. Mm. Men det som är så jävla kul med fighterna i det spelet är att du har en grid ja där Megaman, det vill säga spelaren har nio rutor som du kan röra dig fritt mellan. Mm. Och så har fienden nio rutor. Och så ska man skjuta på fienden. Antingen så har du vanliga megabaster som du skjuter. Och sen så kanske man har 40 HP. Det är 40 skott för att döda en fiende, säger vi. Ja. Men... men Sen har du en mätare och den är full då kan du ladda ner chip till Megaman med olika attacker. Det kan vara en kanon det kan vara någon spjut, en kan ett svärd. Ja. Okej. Okay. Och det är så jävla fascinerande och eh, varför gör man inte mer den typen av JRPG där fighterna känns interaktiva på det sättet. Nu är, ja, det kan man fråga sig. Nu är de väl det, kanske, såklart så här 20 år senare. <laughs> ja. Men man hade gärna sett lite mer av det då. Jag, jag tycker att det är askul. Mm. Kan de inte göra en remake på det, kanske? Ja, varför inte? Det är ju inne fortfarande. Det håller nog i sig några år till, så det kanske dyker upp. <laughs> Ja och är en bra spelidé Om man tänker att det här var ju ett jävligt bra spel För sin tid men det var också Just till en bärbar enhet mm. Tänker man kunde göra någon typ av remake Fast till konsol Ja just det Och just sen just det. kanske det inte måste vara så att man släpper Sex uppföljare För de, de är inte jättelånga här, De här spelen, jag uppfattade inte För jag var nästan vid sista bossen På ja. första spelet Och då hade det inte spelat särskilt länge man kanske skulle kunna kombinera dem på något sätt Eller ett helt nytt Mega Man Battle Network Det kommer ju någon Inte vet jag Uppföljarserie Liknande Mega Man X Fast i det här Mega Man-universumet Till DS Men om man ändå Tagit Pokémon till konsolerna Så skulle jag vilja se Mega Man Battle Network Till konsoler mm. Det hade det är verkligen superskärmigt och så världen uppbyggt. Det är nästan mitt drömsamhälle. Allting är digitalt. Men världen känns frisk. Det finns, det finns välmående natur på något sätt. Mm. Och, och allting är uppkopplat till internet. Lite så är det ju nu. Ja. Man har ju lampor uppkopplade på internet. Ja, exakt. <laughs> och apropå det. Det här blir ett sidospår. Sen, sen, sen ska jag nog hålla käften. Mm -hmm. Men i morse för jag har ju en sån eh, internetlampa i mitt sovrum. Ja. Vi kan säga att det är företag som eh, rimmar på eh, Hillipso. Ja. Som har gjort de här lamporna. Och för när jag köpte dem, när, när fan kan det ha varit. Det var väl när jag ganska nyligen hade flyttat till Norrstrand. Säg att det var ja. början på 2019 eller någonting som jag köpte de lamporna. Och så tänkte jag. Om jag ställer en timer, det kan ju vara lite käckt att den här lampan tänder sig successivt på morgonen. Mm. Så att jag vaknar av att det är ljust. Ja, precis. Och eh, i morse så tändes den där lampan. Mm. För igår när vi gick och oss, då gick det inte att tända lampan i taket. Den var släckt. Ja. Mm. Och då tänkte jag, ja, men det är väl kabeln då som man sätter i taket. Alltså själva strömkabeln, har väl lossnat in i där för att vi har råkat stöta till lampan några gånger. Ja, just det. Med vi så menar jag Evelina. ja. ja. <laughs> och så reflekterar inte över det, men jag vaknade i morse av att den tände sig. Mm. Så Evelina liksom taget med är det du som har satt igång lampan? Är det du som håller på och skojar till det nu eller? Mm. Och så, nej, jag förstår inte vad du pratar om. Nej, men om inte du, vad är det som har gjort att lampan tänds För det gick inte att tända igår ens. Mm. Och då tänkte jag, men jag, jag kanske har gjort det i sömnen. Jag har försökt att slå av alarmet på telefonen eller någonting. Mm. Men då var jag inte ens uppkopplad på vårt wifi-nätverk. Det är rätt märk. Ja, det är fascinerande faktiskt. Nu menar jag inte det här som någon creepypasta spökhistoria, utan... Är det så att den här timern som jag ställde in 2019 och använde en gång <laughs> ja. Ja. har aktiverats igen nu? Antagligen så är det så. Fyra år senare? Mm. Det med största sannolikhet så är det så. För Sen fick jag ju koppla telefonen till wifi-nätverket. För jag brukar stänga av wifi när jag lämnar lägenheten. För annars har jag fortfarande wifi teckning även om man går en bit från huset och det, då funkar ju ingenting för att det är så Nej. svag signal så då stänger jag istället mm. av den istället. Just det. Så fick jag koppla upp mig på wifi och så drog jag ner den i botten och då tänker man att den ska släckas men då var den fortfarande tänd. <laughs> ja fy fan. <laughs> ja, ja, så kan det gå. Och detta visade sig ju också vara en stund innan jag ska gå upp. Så mm. det, var ju, det var ju uppenbarligen inte jag som hade försökt att trixa med det här, med larmet för det hade inte gått än. Ja, okej. Okay. Det var bara märkligt kul med internetsaker. saker. Inte, jag skulle inte ha någonting emot att ha internetuppkoppling på kylskåpet eller någonting heller. Nej, det hade varit nice. <laughs> med, med, med någon artificiell intelligens som kan ställa in temperaturen till exempel. Ja, men nu ställer jag in öl, säger vi. Ja. Då, vill, då vill jag temperaturen just i det området av kylen ska bli kallare så att den blir välkyld snabbt. Mm. Det hade ju varit nice. Ja, det, det, det, onekligen. Och det är en sån värld som Mega Man Battle Network utspelar sig i. Och då tänkte jag, jag, vet, jag tänkte när jag spelade första gången att fan var tackt, det hade varit om det var så. Verkligen. Och nu, nu är det ju lite så. Ja. Fan, jag älskar internet. Som ja, sagt. Det, det gör jag också. Tänk om smartphones hade kommit 2003. <laughs> ja, det är det igen. <laughs> ja, nej, det är svårt att tänka sig faktiskt. Är det någonting mer du vill ta upp innan vi um, knyter ihop? Uh, nej, derasack? jag fått ur mig uh, det <laughs> som jag har velat, kan jag säga. Nu har vi gråtit ut. Mm. Nej men jag känner mig nöjd också nu när jag älgat mm. på om en jävla lampa. Jag vet inte hur intressant det är. Men jag tyckte ändå att det var mm. ganska märkligt att den ja, tänder det, sig. Det är klart att det är. Så jag måste undersöka detta vidare. Det är en timer som jag ställde in för fyra år sedan. Som inte har varit igång sedan dess och sedan bara drar igång. Antagligen så är det så. Sen exakt hur det går till? Det ska jag låta vara osagt. Hur som helst är det spännande. Men vi, ja. säger, vi säger så helt enkelt så länge. Ja, och jag ska väl bara säga tack till alla som har lyssnat också då. Ja, och jag, jag, ja. Vill, jag vill tacka alla tre gånger. Det säger så här.